Ja, välkommen till en ny episod av Svensk internetradio av Matt-Erik den 11 december 2008 en torsdag Jag tänkte göra en uppdatering här för att förklara för folk vad som händer i världen och jag, jag har ju jag har tänkt mycket och, och funderat lite på världen som den ser ut idag för det första så jag ska förklara lite för, för er då för det första så kan man alltså säga att världen styrs egentligen inte av demokratiska processer utan den styrs på ett närmast feudalistiskt eller aristokratiskt eller oli oligarkiskt eller vad man nu kallar det system med ett privatägde bankväsende och privatägda företag och fonder sådana här privata fonder och allt det här ligger bakom saker som vårt svenska skolsystem som som man från UNESCO som startades av Julian Huxley som är brorsa till Aldous Huxley kompis till Charles Darwin Aldous Huxley pratade om den dominanta minoriteten i ett speech i Berkeley. Charles Darwin lyckades lura folk till att tro att de härstammar från aperna, Som alltså är ett sätt att få folk att gå med på massa onska Att massa onska ska göras mot människorna. Man försöker, försöker ta bort de mänskliga elementen hos människan. Det är också därför många religioner nu försvinner. Och istället så kommer New Age-religioner. Och de här Newers-religionerna innehåller evolutionslära i någon form. Det behöver inte vara apor och sånt där, men det handlar om att vi ska, vi ska utvecklas till gudar. För vi går. Mycket av de här, de här religionerna bygger alltså på evolutionsteorin. Men evolutionsteorin är i grund och botten en lögn som du har lärt dig i skolan. Men det finns alltså ingen. Ingen bevis för det. Du kan gå, springa omkring och leta efter i ursprungsböckerna av Charles Darwin och i andra böcker. Springa omkring och försöka leta efter eh, eh, bevis om, om Charles Darwin. Om, om att vi härstammar från aperna. Och du kommer att se att det inte finns några. Tyvärr. Eh, så att vi härstammar inte från aperna, men... Det är ändå nödvändigt att vi lär oss det. Och nu kommer alltså en ny sån här lära ut som kommer ha samma effekt på mänskligheten som Darwins teori hade. Att få oss att gå med på massa on att massa ondska görs mot folk. Vi hade ju rashygienen 1920, även i Sverige. Eh, under Hitler-tiden och sådär. Innan Efter Hitlers så... Försvann de lite, men alltså, världen styrs av människor som, som, som tycker rashygien är bra. Rashygien är alltså ett sätt att, att, att ta hand om boskap egentligen. Ja. Och de ser på människor som boskap. Men nu kommer alltså en ny teori ut. Och det är alltså teorin som, som kallas global uppvärmning och koldioxidmyten. Det vill säga den här teorin att, att, att vi för att vi andas ut koldioxid... Så, så blir det en massa föroreningar så människan orsakar föroreningar du kan faktiskt kolla på internet efter något som heter fart tax alltså prutskatt så ska du se att det faktiskt, har, det faktiskt är redan nu det finns alltså de har tvingat folk att betala pruttskatt i Nya Zeeland till exempel jag tror att det är hela världen nu för boskap för att de förorenar luften med metan med pruttar och sådär och det här hänger ihop med att man ska man ska, alltså, man ska alltså få in det nästan på ett religiöst sätt. En total teori som ska få folk att känna. Eftersom folk kan tänka, komma till slutsatser, folk kan tänka logiskt. Då kommer de komma till den slutsatsen att det är människorna som är problemet. Att det är för många människor, så fort det blir något problem i samhället. Till exempel att det blir några stormar, att det är några som svälter. Då kommer folk tänka, ja men det är på grund av... Att det är för mycket koldioxid i luften. Det är för många människor som andas ut luft, uh, andas ut koldioxid. Vi måste avliva några människor. Och, och det, är så, det är därför de har skapat den här teorin. Och det här kan man läsa om i Club of Rome. Uh, the, the First Global Revolution. Och så kan man läsa Limits of Growth. Så kan man se att de faktiskt har skapat den här teorin. Och att det inte finns något bevis för det. Och... Uh, så det är en väldigt intressant värld när man börjar förstå det här och när man börjar läsa av dem som vet mycket visste ni förresten att Bertrand Russell har skrivit en bok där han förklarar att John F. Kennedy han går igenom alla möjliga saker om John F. Kennedy det är jätteintressant att läsa så att det har alltid funnits folk som har lagt ut sanningen. Sanningen har fått haft tillstånd att komma ut, så att säga. Men eh, det slår inte igenom. Och det är det här som är viktigt för att förstå varför det inte sker en revolution. Om du läser till exempel UK Think Tank-dokumentet, eh, som mellan jag har gjort en bloggpost på Svenska internetradio om den, eh, så, så kommer du se att eh, de, de tycker att det är helt okej okay att det finns den här som jag då, som, som snackar på internet. Eller som till exempel ja, andra som, som, som visar att den globala uppvärmningen är en bluff, så att säga, eller som visar andra, som, som visar andra lögner. De tycker det är helt okej. Okay. Därför att de vet att de behöver bara ha kontroll över majoriteten av folket, och de, kom, de kan ha den kontrollen genom att kontrollera eh, tv och de huvudsak, den huvudsakliga median och de är alltså mästare på tekniker av propaganda det är därför vi har alla skärmar har den här flicker rate när du sätter dig framför en skärm så, så blir du så, så, så går du in i typ tillstånd och det, det är alltså med mening som de gör där för att de, de är alltså, det är alltså ett vapen som de sätter in för att, för att Eliminera din möjlighet till kritiskt tänkande. Och det här, är alltså, det här har de alltså forskat fram om på Tavistock-institutet. Det fanns ett mentalsjukhus där där de testade på folk. Och de behandlar alltså människor som boskap. Och om du antingen så... Det här är alltså det samhälle du lever i. Egentligen. När du börjar förstå det här så... så så brukar folk reagera och de brukar reagera med att de ska väcka upp folk de ska få folk att, att inse det de tror att de på något sätt kan skapa en revolution och det slutmärker märker de att det går inte och det är det som är det hemska i allt det här att, att det går inte att få majoriteten med sig när det gäller sån här information utan majoriteten kommer alltid var mer intresserad av någon naken tjej eller hur de ska kunna tjäna pengar och så vidare. Eller bara att vara normal. Eller, vet du, majoriteten vill, en stor del av befolkningen vill ha det lätt. Och när många människor får reda på sådana här saker så säger de Jaha, okej okay då. Det kanske finns folk som är dumma och sådär. Men jag skulle inte snacka om dem i så fall på internet. För att då kanske de vill vara dumma mot mig. Så, så att du, du, det finns massa människor som, som, som har sina sätt att på något sätt... Men i Sverige idag, det som, det, som det som är vanligt i Sverige idag och eh, som eh, är lite läskigt tycker jag det är... Att svenskarna är så enormt indoktrinerade i New Age-religionerna. För de tror på något sätt på det här New Age-religionerna. Så även de alltså som är inne i, börjar vakna upp till konspirationsteori. De går in i en religiös tro. På något sätt att det är något sånt medvetande utveckling och, så, och sådär. Så de säger, ja men det håller ju på att bli bättre, säger de. Så förstår, de tror på den här evolutionsteorin på något sätt, att, att vi håller på att bli bättre. Men om man har läst förbjuden arkeologi av Michael Cremo, eh, förbjuden arkeologi av Cremo, eh, så vet man faktiskt att det finns ingen evolution, utan allting som du upplever som evolution är indoktrinering. Och förändringar i samhället såklart, det sker alltid förändringar i samhället. Eh, men det finns, samhället styrs enligt... Eh, Styrs av väldigt mäktiga krafter. Och eh, jag ska också säga att eh, min huvudsakliga sida är matterik.com Och det stavas m a t t e r i kc där, där har jag också en, gjort en ny liten kanal som heter Matteriks Audio Archive. Och där kan man faktiskt lyssna på lite intressanta filer från till exempel... Gorbachev och han som var chef för Förenta nationerna Robert Müller och Bertrand Russell Huxley och sådär det kan vara intressant och det, finns, det kan vara intressant att höra de här människorna se vad de säger tycker jag sen har vi problemet med den här informationen som är ett stort problem det är att Folk har alltså blivit indoktrinerade från födseln i Sverige. De har blivit indoktrinerade på dagis och i skolan. Så starkt att de har inte förmåga att bryta igenom och förstå världen. Så även de som börjar vakna upp och börja inse att det är en lugn de, de har de, den här indoktrineringen i sig till viss del som gör att de missar. De, de, de blir, vissa blir fanatiska, andra drar sig till oneness-religionen eller sånt där. Det beror på vilken indoktrinering som är starkast i dem, så att säga. Och vissa har också svårt att hantera den här informationen för att, ja, av personliga skäl. De kanske är egoister och de, ja, de kanske inte trivs med tanken att, att vi lever i, i helvetet helt enkelt. Så därför så, så väljer de att uh, göra någonting åt det att titta på officiell konspirationsteori som du kan hitta överallt men sanningen är alltså den att ja, om vi går in då för att förstå den situation vi ligger i nu alltså i världen så vad de håller på att skapa nu det är globaliseringen det är alltså en, ett samhälle utan stater som slåss mot varandra Förut har man haft krig och på så sätt eliminerat folk genom krig. Nu kommer i framtidens krig, om du läser de här think tanks och USA modernization documents och sådär, så ser man att det framtida kriget kommer att vara ett, ett kontinuerligt krig och kriget kommer att ske ofta i städer, men framförallt bland folk i hela världen. Så man ser det här som krig mot, man ser att det kommer att vara folkmassor som demonstrerar för att det är matbrist och sådär. Och, och det kommer också vara terrorister av olika typer. Anonyma terrorister. Eh, räknar man med. Och, och, så att striden kommer alltså ske i vanliga städer. Och sen så går man också igenom scenarius med biologiska krigsmedel och sådär. Så det är ett helt nytt, en helt ny värld som kommer på så sätt. Det, det är en fredlig värld men eh, så på så sätt att, att det blir inget krig mellan det blir inget atomkrig eller något sånt där men vad man, eh, om, om man läser Burton Russell så kan man se att han är väl medveten om att skolan är nödvändig det obligatoriska skolsystemet är nödvändigt för att lura folk så att de tror att demokratin är riktig och det säger han uttryckligen folk skulle inte gå med på på att tro att de lever i en demokrati om de inte tvingades på de här tankarna i skolsystemet och det gör de det gör de faktiskt på, ett, på en metodik som skulle funka lika bra på, på däggdjur som på människor med att man ger precis som man kan ge en hund godis när den gör bra ifrån sig det är samma teknik som används i skolan bestraffning och grupptryck, godis och sånt Belöning. om du lär dig rätt saker i skolan i Sverige lär du inte att tänka du lär dig att memorisera och att tro på experter men det här är så djupt det här att förstå folk tror att jag, jag, kan, tänka, jag, jag kan tänka Men det, för att verkligen förstå vad det är att tänka hur djup lögnen är så ska man läsa de gamla grekerna tycker jag. Och inte Plato, för Plato han var, han var kommunist. Då, dåtidens kommunist. Marxist. Revolutionär. Man kan läsa Epik Epikurus till exempel. Där man kan se att han har vissa tankegångar som är väldigt intressanta. För att förstå filosofi och förstå hjärnans eh, och, och, och sådär, tankarnas eh, hur man tänker- för just det här med att tänka är något som vi inte lär oss i skolan, det är faktiskt så att man ser till så att, hela skolgången har för avsikt att, att se till så att folk inte agerar som individer utan att de följer regler och så vidare. Bertrand Russell säger själv att personer som, som har orsakat, som har skapat vårt samhälle, de skulle, inte ens, de skulle få F i skolan. Därför att man kan inte ha individer som tänker originella tankar i en skola i dagens offentliga skolsystem. Det säger han själv. Och han säger också att avsikten med skolgången är att skapa individer som följer en expert, en chef, en ledare. Precis som får som följer en fåraherde eller drivs av förhundar. Han säger det. Så det är avsikten med skolgången. Att få folk att följa. För att det går inte... Om man har massa individer så blir det ingen ordning i samhället. Man måste kollektivisera för att få ordning. Man kan också läsa John Dewey för att förstå skolsystemet. Skolan har aldrig haft avsikt att hjälpa eleven. Det är det ni måste förstå. Skolan är ett sätt... Att få barnet att passa in i samhället. Men samhället i sig har aldrig haft för avsikt att hjälpa barnet heller. Samhället är ett system, som ett, precis som man har mot boskap, som slaktas och de får ja så de, de har ett syfte för att existera. Man ger dem deras syfte och sen slaktas de. Det här är skola. Så att vad, Bertrand Russell säger själv om man läser hans böcker att det här, den här globala världsordningen som han, han pratar om den redan på 1950-talet att de planer, 1947 tror jag det redan att de planerar att försöka skapa en global, global världsordning- efter de här två krigen. Målet är- att skapa en- global fred- med vetenskapliga metoder. Och han säger att det här kommer att ske- mot slutet av århundradet- alltså kring år 2000. Det säger han där- 1950. Och vi ser att- vad som har hänt sedan 2001- med kriget mot terrorismen. Det intressanta nu är att Burton Russell säger att eh, det kommer inte gå att skapa den här globala freden med fredliga metoder, utan den kommer att få lov att man kommer att få lov att tvinga den på folket, säger han. 1950. Och nu ser vi sen alltså 2001 då kriget mot terrorismen där folk hamnar på Guantanamo Bay om de tänker fel tankar, i värsta fall. Vem som helst kan vara en terrorist som är emot samhället. Och du förstår, det här måste man ha när man skapar det här globala systemet. för Man måste alltså eliminera själva möjligheten till att vara emot samhället. Det säger han också. Och om du går till Sovjet och kollar om de gjorde det där så de använde... Terror som de visade för folket så att folk såg hur andra dog och sådär för att få folk att, att bli avskräckta. Det kommer man använda, det har man använt. det Hela media är fullt med det idag. Men det finns också en annan metod som Bertrand Russell går igenom i en tidigare bok. Där han säger det att det, det riktiga skälet till att män till att vi har det här problemet att vi inte har fred det är, det är inte egentligen att folk är aggressiva eller något sånt där utan det är att folk kan tänka originella tankar säger Bertrand Russell för att kunna få fred så måste vi eliminera möjligheten att tänka originella tankar så enkelt är det så att de eliminerar Möjligheten till krig Det här är alltså den utopia som man skapar Det är därför vi ser ritalin Vi ser amfetaminer ges till barn Till alla barn som verkar vara emot Därför man måste man alltså eliminera Den möjligheten Att kunna vara emot Hos barnen för att skapa fred Om du går tillbaka och kollar på revolution, Revolutionära människor Som Thomas Jefferson Franklin, Benjamin Franklin de här människorna var emot. Jesus var också emot. De här människorna skulle bli satta på ritalin idag. I samhället. Om de hade tur. Annars skulle de hamna i fängelse. Eller på något psykiatriskt institut. Om du läser om Jesus ordentligt så kommer du se att han han var en revolutionär människa. Och han skulle inte ha han bröt mot lagar hela tiden. Nu behöver man inte tro på Jesus om man inte vill. Det är ju trots allt en religion idag. Så det har inget med saker att göra. Men man kan faktiskt säga att Thomas Jefferson också är en religion idag. Patriotismen i USA. Så de här människorna som tänker självständigt, de kan skapa religioner. Som lever vidare i hundratals år. Förstår du hur farligt det är med människor som tänker självständigt och gör saker som är mot systemet? För de som styr. Men vad är en religion egentligen? En tro på en annan människa? Jag tror personligen att orsaken är att de här religionerna har skapat sig för folk. Själva inte kan göra det som de andra de här människorna gjorde och de på något sätt... De tror att genom, att genom att tro på de här människorna så kan de göra en bättre värld. Men man ska ju vara aktiv själv. Hur som helst. Vi lever alltså i en. Vi lever just nu i Sverige i en mycket lumsk tid. För att vi har en sorts mjuk, mjukt våld som är osynligt. Vi har ju något liberal socialdemokratiskt styre egentligen så är det moderat men egentligen det är egentligen socialdemokratiskt, det är högsta skattetrycket och så vidare, näst högsta i världen så, så, eh, men det, det är en mjuk form av det, det kommunistiska samhället eh, där man använder mer propaganda för att eh, för, för att eh, få folk att tro rätt saker tänka rätt saker där folk lever som barn i samhället Hela sitt liv De som försöker bli självständiga De märker att det är enormt svårt på grund av skattetrycket Bara klara av att betala sin egen lön för mat och sådär Vi lever också i en period där Genetiskt modifierad mat introduceras Där barnen kommer att Antagligen vad jag tror Jag tror att barn kommer steriliseras Med hjälp av de här vaccinerna Gardasil och de andra limmord och cancervaccinerna. Jag tror att de är steriliserande vacciner. Det, det finns bevisligen ett ämne som orsakar infertilitet hos möss i Gardasil. Tror jag det, och det här ges ju på skolorna nu. Från 2010, eller vad? för årskurs fem. De har steriliserat folk i, i Afrika. Det finns dokumenterat med videos med hjälp av vaccin. Och det är lätt att göra. Därför att det är ett visst ämne som, som då som stör på något sätt äggstoxgrejen så du kan injicera. Du, du, du orsakar en abort om man är gravid och du förstör den här kanalen, äggstoxkanalen. Så de har gjort det här medvetet. Och det gör de. Det är alltså de som ligger bakom, de som vill begränsa befolkningsökningen. och de ser. 99% av världens befolkning som slödder. Men det, jag vill inte lägga all fokus på de här vaccinerna som jag förresten tror också har orsakat de här sjukdomarna ADHD och autism till stor del. Alltså ors orsakade av vaccinerna. Och det är möjligt att de här har varit ett försök att eliminera möjligheten att tänka precis som Bertrand Russell sa, för att skapa ett fredligt samhälle. Eftersom det är neurologiska förändringar som har gjorts på de här barnen. Nu kan det självklart finnas folk som har autism utan att ha orsakats av vaccin. För det kan vara ärftligt. Men det vi ser idag i skolan är att cirka 20% av eleverna har någon form av diagnos. Och det är inte normalt. Och vi ser samtidigt en enorm ökning av vaccineringarna de senaste tio åren. Det är också väl dokumenterat i en film som heter The Disappearing Mail. Som du kan se på mattedig.blogspot.com. Det finns en bloggpost där om den. Att de har haft i preppaämnen som imiterar östrogen i alla plaster, alla som används i mat- Även som används på sjukhus för kurvöser och för intravenösa saker för barn. För nappflaskor och sådär. Medvetet. För att eh, störa eh, eh, utvecklingen av manliga könsorgan. Men också för att, störa, eh, för att minska fertiliteten hos män. Om du kollar statistik för fertiliteten hos män. Så sedan 1950 så har fertiliteten gått ner med över 50%. Jag tror att det är 75% hos män det här är också ett medvetet har man gjort medvetet för att man har det här problemet med befolkningsökningen som man vill eliminera. Så, sen nu kommer man ut med ny nyheten att de som är sterila idag det är för att deras, deras, de är blåsta förstår du, de är idioter. Deras, deras spermier är idioter. Så man försöker liksom få folk att känna sig att det är deras eget fel då, att, att de, deras spermier inte når fram. I själva verkligheten så är det ju inte så utan det finns ju eliten, de får inte samma vacciner. Så de har perfekt fertilitet och så vidare. Så Man alltså skapar, man har gjort det här alltså för att, för att eh, skapa ett fredligt samhälle. Och många av de här barnen som har fått de här skadorna från de här vaccinerna de eh, sätts sedan på metanfetamin, ritalin och sånt. Som är enormt beroende från kallande droger. Som faktiskt säljs på gatan till knarkare också. Och att sätta små barn på sånt som knarkare efter, Alltså uppåt tjack. Eh, det är... Det tycker jag borde vara djupt kriminellt. Men det som är ännu mer komiskt eller, eller cyniskt eller sjukt i allt det här. Det är att det svenska, den svenska befolkningen reagerar inte över det här. Eller så fattar de inte. Eller så tror man, ja men du ska tro lite mer på Wannes så löser det sig. Så förstår du, de är helt hjärntvättade. De, de är totalt borta i skallen, svenskarna. Det är det som är läskigt, tycker jag. Eh. Så, så, det var det här med, med gardasil och infertilitet. Men nu är det också så att man... Man har faktiskt börjat med genetiskt modifierad mat. Och det har använts, vad jag förstår, under en längre tid. Det finns folk idag som jobbar med genetiskt modifierad mat på stora företag. Som Findus och Semper. såna här barnmatsföretag. Och du skulle kunna fråga dig själv varför man har experter på genetiskt modifierad mat på sådana företag om det inte är för att de just håller på med det. Och jag är övertygad om att de har introducerat genetiskt modifierad mat redan nu i Sverige. Och med genetiskt modifierad mat så kan man, behöver man inte vaccinera folk längre. Man kan introducera alla möjliga typer av kemikalier, hormoner och alla ämnen i huvud taget direkt i maten. Genom att göra en modifiering av till exempel en grönsak så att den producerar en kemikalie. Sen har vi också en enorm ökning av eh, bekämpningsmedel eh, som or och såklart orsakar skador på hjärnan. Eh, så de planerar helt enkelt att eh, det, det kriget är alltså mot gemene man nu förstår du. För att man ser det som att det finns alltså 6 miljarder människor på jorden. Vi har en exponentiell befolkningsökning. Så det är faktiskt positivt. Vi hjälper mänskligheten när vi drogar Förgiftar, eh, skadar barn eh, via eh, nationella eh, läkarvård, hälsovård och så vidare. För det här görs ju alltså eh, lagligt, så att säga. Fullständigt lagligt. Och det ligger enorma jättar av företag bakom det här som tjänar enorma pengar. Och det finansieras med skattemedel. Men det är inte pengar, det är det som är viktigt att förstå. Det är inte pengar som är motivet här. Det finns alltså en agenda bakom det här. Och det har att göra med befolkningskontroll. Alltså att, att hålla befolkningsökningen på en inte för hög nivå. Vi lever i den här perioden nu. Och folk vet ingenting. De, de pratar om the new age. De drömmer om en framtid om en utopia. Förstår du? Men de människorna borde läsa historien om det sovjetiska systemet för att se hur det fanns även där. Hela marxistiska systemet är egentligen en new age-religion. De skulle borde läsa lite böcker om hur det var under 1900-talet i Sovjet. Hur folks, för det, det är precis det som vi ser idag i new age-religionen. Och New Age-religionen är fullständigt styrd av de krafterna som styr jorden. Du blir, du blir nedladdad med information om att du är att globala uppvärmningen är sann och sådär. Allt för att introducera de här tankarna i det att... Ja, att, att människor måste dö för att, för att vi ska kunna utvecklas och sådär. Och det finns många internetsidor i Sverige- som är New age artade som, som pratar om den här 2012 och sådär och att det, ska, you know, att det ska hända saker och sådär. Så folk är alltså helt borta i brist på information och det här är intressant i Sverige. Sverige då som som är en social, Sverige som är en demokrati och ändå saknar det idag information. Om du går in på ett bibliotek och läser om Lenin till exempel vilket jag har gjort, så får du reda på massa lögner. Det är fullständig propaganda. Ja, nu har jag berättat lite om världen för er. Eh, och eh, det var allt för den här gången.